Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Жінко, нелегко про це говорить, тож багато відтоді часу пройшло. Минає двадцятий вже рік після того, як від тіля він поїхав і нашу вітчизну покинув. Та розповім тобі все, що пам'ять моя зберігає. Плащ пурпуровий, подвійний, носив одісей богосвітлий, з вовним якої, На нім золота була пряжка, на пару вушок застебнута й зверху оздоба тонкої роботи. В лапах передніх у пса оленя трепетало плямисте, з іклів його, вириваючись, всі дивувалися люди із золотих цих тварин, як пес оленя рве зубами, олень же ніжками б'є, втекти намагаючись марно. Бачив також і хітон я, блискучий на тілі у нього. Так він лиснів, як лушпиння тонке з цибулини сухої. Ніжна й м'яка ця тканина – не мов би те сонце сіяло. Отже на пишний хітон багато жінок задивлялось. Ще тобі інше скажу я, а ти заховай в своїм серці. Я вже не знаю, чи дома носив одісей цю одежу, чи дарував хтось з друзів її, коли плив з кораблем він, чи десь одержав, як гість, Бо другий Одісей був хороший для багатьох, адже мало подібних було між Ахею. Подарував йому мідний ямеч і прекрасний подвійний плащ пурпуровий, до того і хітон аж до п'ят довжелезний, і шанобливо в міцнім кораблі його вирядив далі. З ними окличник був трохи молодший за нього, що їхав разом із ним. Я можу сказати тобі, як виглядав він. Був він у плечах сутулий, смуглявий з лиця, кучерявий. Звали його Еврібат. Його вирізняв споміж інших товарішів Одіссей, бо думками були вони схожі. Так говорив він, її ж. Все сильніші ридання душили, Бо впізнавала вона всі прикмети В словах Отісея. А вдовольнивши зажурене Серце плачемного слізним, Врешті до нього звернулася Знов і з такими словами. Досі чужинче лише співчуття Викликав ти в мене. Зараз жаданим стаєш, в моїм домі й поваженим гостем. одіж боту, бо ту, про яку говорив ти, сама я ретельно складину внесла з комори і пряжку блискучу пришила, щоб за гоздобу була, та ніколи його не зустріну. Вже не вертатись йому до рідного краю додому. Злою керований долею на кораблі своїм утлім Зло Іліон той, бодай би, не згадувати, Муж мій поїхав. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий Гідна пошани жоно, Одіссея, сина Лаерта, Не убивайте своєї краси, Не печаль свого серця смутком за мужа, Не буду за це я тобі дорікати, Кожна сумує жона, і не такого, утративши мужа, надто ж коли і дітей з ним родила, в любові з'єднавшись. А Одіссей, як казала ти, був до безсмертних подібний.